A fost odată un împărat și împăratul acesta avea o fată minunată de frumoasă, nu altceva, dar atât de mândră și trufașă de nu găsea niciun un pețitor pe gustul ei. Fiecăruia îi găsea că un cusul. Uf, asta <fie> e ca o butie. <fie> Iată, uite ce lungă, nu-l ajung nici într-un an. <fie> Asta e scurcind de îndesat, da. n-are mutră de bărbat Prințesa, primește-mă! Iată, uite ce roșcat crește de cocos, bărbat Ei, drăcie, ăsta are o bărbie ca un cioc de sturn Ce spui tu, fată dragă? El e tânăr, e împărat Ce nu-ți place? Tată dragă Pesitorii de aici nu-mi plac. Dacă ție nu-ți plac cavalerii de față, jur să-te dau celui din tui cerșetor care va bate la poarta palatului meu. După scurt timp, un piecerșetor precupe arterele palatului, Cântând și așteptând de răsplată câțiva bănuți. De cum îl auzi, împăratul porunci unui slujitor. aduceți ți mi dat aici, pe cântărețul de afară. Îndată, măria Vreau să-l văd cum arată. O fi bun ca soț pentru fica mea. O, iată-l! Ei, un tânăr chipeș,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 Dar eu nu sunt decât un biet cerșetor Tatăl, te rog, te Am rog. făcut legământ, fată dragă, să te dau de soție celui din tui cerșetor care va trece pe aici nu. și o să-mi țin jurământul no, dat nu. nu se poate una ca asta, mai lasă-mi un răgast. Te, te vei căsători acum, așa cum am spus S-a întâmplat că a trebuit să se cumune cu tânărul cântăreț, repășit de la palat. Fată dragă, crezi că se cuvine ca o nevastă de cerșetor să locuiască sub acoperișul meu? Iați bărbatul și du-te la casa lui. Ce face, își urmă soțul bătând drumurile pe jos și ajungând într-o pădure mare, nevasta îl întrebă. Pădurea asta mare, a cui să fie oare? A lui Ciocă de storz, crai, și-ar fi fost și ta de bărbat dacă-l luai. Din cauza trufiei dădui de nevastă. Ce trai aș fi dus de ramas nevastă? Mai mersere, ce mai mersere și iată că ajunsele într-o luncă. Și tânăra femeie întrebă. Da, lunca asta verde, a cui să fie oare? A lui cioc de Sturz, Crai Și-ar fi fost șata ta De bărbat dacă-l luai Din cauza trofiei dădui de pasta. Ce trai aș fi dus de ramas nevastră Mai mers rei multe vreme și numai ce de dură tunoraș mare Și-ar întreba din nou pe tânărul cântăreț cerșetor Ferește, ferește! Orașul ăsta mare, al cui să fie oare? Al lui Cioc destul Sturz, Și-ar fi fost și al tău de bărbat dacă îl luai. Din cauza trufiei lui de năpasta. Ce trai aș fi dus de ramas nevasta. Nu-mi place să te tot aud tânguindu-te că n-ai alt soț. Dar ce? E s spotrivit? Îți delepădat? În cele din urmă, tinerii căsătoriți, popostile la o colibă mică, mică, mică, mică, și femeia întrebă. Ai Doamne Cine locuie în coliba asta? Că-i din calea afară Vrei să știi cine? Până nu de mult am stat singur în ea Dar de acum încolo o să locuim împreună Dar unde-mi sunt slugile? Care slugi? Care slugi? De aici înainte, tu singură trebuie să ai grijă de toate Ia du-te și aprinde focul Pune apă la fiert să faci o mămăligă Că nu mai pot de flămând și de ostenit ce sunt Da, da eu, eu nu știu eu nimic N-am făcut în viața mea mămăligă, cum o să fac? Bine, acum? bine, bine, bine, atunci am să-ți arăt eu cum se face Ca să înveți și tu și femeia a început după puțin timp să deritice prin casă și să facă bucate Dar câștigul soțului era prea mic Și atunci se apucă să împletească coșuri de răchită, să toarcă lână și chiar să facă negoț cu oale și străchini din luptă. Tare prost am fost că m-am conunat cu tine Nu ești bună de nimic dacă să nu zici că-ți caut pricină degeaba, da. uite, am să încerc să fac niște oale și străchini din lut pe care tu să le duci la vânzare în piață. Vai de mine! Dacă s-ar dimări să vină tocmai atunci prin târg oameni din ținutul tatălui meu și o să mă vadă că vând bride și oale, or să râdă de mine. Dar nu să murim de foame ah. din cauza lor! Merse bine până într-o zi. I stratul, ia un Ia, ia, ia! Ia, ia! Ia, ia! Ia, ia! cinci ia! Ia, ia! Ia, ia! Ia, alea, Ia, alea ia! un cu tot în grăbada mea de oare și le-a făcut praf pe toate. Ce-o să că bărbatul meu de paguba asta? Să mă duc repede acasă să-i spun ce-am pățit.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 Biata de ea își legase de două buzunarele câte o ulcică și în ele aducea resturile rămase de la masa împărătească. Cu bruma asta de mâncare își înșela foamea alături de bărbatul său. Dar iată că într-o zi își și a sărmana să privească sala tronului care strălucea în lumina candelabrilor și a straelor oaspeților. Deodată se ivi în sală și Feciorul împăratului, care, cum o văzut, o prinse de mână și vrea să o ducă în mijlocul oaspeților. Nu vă rog! Vă rog! Şi nu pot să apar așa vată vată în fața invitațiilor! S-frumoasă, hai! Nu, nu te teme! Nu lăsați mă să plec! Vreau să plec! Vă rog! Vă Auzi, să Ia-te, uite, ia-te, uite la sără, în aia Dar ce caută o slujnică printre oameni? Pe feciorul împăratului o aduce înapoi e, faceți dracu, dracu, faceți dracu. Dracu. Hai, hai, ha nu te teme Ce? Nu mă mai recunoști? Eu sunt cântărețul cerșetor cu care ai stat în coliba aceea micuță De dragul tău m-am prefăcut încerșetor Și călărețul care ți-a spart oalele în târc Tot eu am fost Și toate astea le-am făcut Ca să-ți înfrâng trufia Și să te pedepsesc pentru felul în care mai bat jocorii. Cât de... de nedreaptă am fost nu mai sunt vrednică să-ți fiu nevastă. Lasă, draga mea. Acum, totul a trecut și o să facem o nuntă. <coughs> să se ducă vestea în lumea toată. cum nu s-a mai văzut, n-am fost și eu acolo la nunta aceea de pomină.